Ba, egun oso polita, ez, azieran sufrituaz, azkenean larogeita behar minutu egon ginen, ba hori, e, telegistaren atzean, ez, e, bultzaka, e, a, ea Atletico Madridek paborea ditentzigun, eta Bertzelona irabazten zuen, eta azkenean e, utxeta bateko emaitzarekin, ba, liga guretzat izan zen. Ta, bueno, ginen saltoka, ospatzen, ba, azkeneko beratzi urte hauetan geneukaren, e, ba, frustrazio guztia, e, bateratzen, eta eta ospatzen. Bueno, momentuz, ligako jardunaldi bat geratzen zaigu, ten erifera joan behar gara, eta bueno, ja erlazatuta joango gara, eta gero hurrengo aztean kopa azten dugu, ez? Eta geratzen zaizkigu ondo joan ez gauzaak iruk edo oso txarto egiten balen badugu bat nintzat bai kopakoa, ez? Beraz, momentuz, e, ekainaren emesorte arte. Konpetizia haukagu, espero dugu gehiataz eirazte luzatzea, eta eaz eur getazen, titulu bat lortezak egon. Bai, ez, yes, azkeneko urteetan bultzak handia egon da, eta alde gehiago, ba, puztua indute e, makumezkoen futbola gatik, eta hori nabaritzen da ere, ez, Barcelona, tretiko Madrid, da, puztu hona indute, Balentzialengurtean ere, udan asko fitxatu zuen eh buruela risartu da emakumezkoen futbolarekin gero eta gehiago lehenengo mailako taldeak e, berei emakumeen taldea profesionalitzatzen ari dira ere eta hor gabiltsa es gutxienak ga ba bultzada handia egiten e, ba, selekzioak ere selekzioa geren mundiala jokatzea eta eurokopa jokatzea ba neska askoren e, anmecha izanda ba bultzada bultza handia emandu eta liga gero eta profesionalagoa da, eh? La liga ere sartuko da aurren guztian diruarekin eta bueno, espero dugu ba gutxinaka gutxinakaaintzat aurrera pausu handiak ba ematen joatea.